أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلموا على الله الحسنى والله بما تعمدنا خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجَرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَى عَقْمُ الْيَوْمُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ bagi Nabi. Itulah kewujudan azim. Ayat yang kita baca tadi sebagiannya sebelum kita baca yang lepas. Ini lagi. Permulaan ayatnya wa malakum an la tunfiqu Boleh apa untukmu kiranya kamu tidak menderma kerana jalan Allah. Kita semua tahu bahawa Ugama ni, agama Islam ni ajaran. Dan ajaran ni kena buat. Mana boleh kita ajar ke orang, apa orang kita tak buat. Kita ajar karena anak kita tulis A, tulis B. Dia induk dia, dia, tak menulis apa. Dia tak jadi. Bila kita ajar anak kita A atau B, alif atau bak. Dia kena ambil kalan tulis. A macam ni B macam ni Kerana ajaran ni Tak suatu mengajarkan Dia mistik buat Itu Yang budak cik Kita orang tu Buat begitu juga Yang mengajar kita ni, Allah fa'ala Tuk guru kita Cikgu kita Tuk ayah kita ni, Allah Dia mengajar manusia Melalui Nabi Muhammad S.A.W Dan benda Yang diajar Minta kita buat dan orang yang pertama buat ajaran itu ialah Nabi sendiri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi bila lepas pada Nabi mati maka orang nak tengok contoh ajaran Islam orang yang tidak Islam lagi orang yang tak pernah Islam lagi dia nak tengok contoh ajaran Islam atas orang-orang tertentu kita Melayu Kelantan khususnya Islam Laka orang nak tengok lah anak kita nak tengok orang luar tengok bagaimana orang Kelantan ni tunjuk Islamnya, sama ada melalui percakapan sama ada melalui perbuatan sama ada melalui cikguh laku dia nak tengok Islamnya ni apelah mana kalau, kalau payah nak tengok lain mari di Kelantan itu khok, khok orang yang duk agak kita duk agak Nabi Muhammad agak agak lah kalau mari di Kelantan serupa juga orang lain hati kita mengeciwakan Nabi Muhammad salam salam. ini benar sebab tu kita baca bacok Quran dan nubuat. Benda kita buat ho benda ho yang jas ini nya ialah impak visa di sini lah impak visa di hari tu kan Sama ada sikit atau banyak asalkan kami waktu apabila tuh setuju kita kena belanjakan. Ada sepuluh sen belanja caw sepuluh Ada sepuluh tuh belanja caw sepuluh tuh. Kamu dia tuh harus abulib gafom. kalau skim tidak banyak sediakan harita yang ada pada harita aku aku buat harita ni kemudian cari-cari boleh kemau bila aku boleh kemau bukan hakmu sangat patuh aku, aku berkuasa pada terbit berpanggil mustahla aku berkuasa pun terbit terbit terbit bukan aku, terbit pun aku karena mu ni khalifah aku ini jangan tahu tu betul-betul manusia betul-betul manejar, urus manajer kalau lah mana banyak hal itu syarikat dia kita boleh tak dia kena terbi ngikut peraturan syarikat dia ditugaskan ada dia buat macam kan dia ini manajer bukan pemilik pemiliklah manajerlah kita manusia ni semuanya manajer-manajer mulut kita terbi dia dia bercakap sopan kat kaki kita terbi supaya dia brief pak tuan tangan terbi jangan pakot muli belakak sopan macam Bawa kita family. Dia ni manager yang setia. Dengan tahu cerita. Kita ni manager Allah Taala, setia kepada Allah Taala. Kalau dia kata kalau kamu tak dermu, boleh apa? Pun. Habis tinggi sangat Duitmu tak luhuk. Tak elah. Tapi ada persoalan dengan Rasul. Bila memati, nak apa? Bila memati, Duitmu mu wala sama-sama tak dapat. Masuk kubur saja dapat duit. Orang bawa jangan sepuluh. Dan kadang-kadang, belum pada kita mati curi orang, rokok orang, tipu orang. Right? Dan kita baca sahabah hampir hari-hari, orang waktu tua dapat pension, gila orang eh? tipu, habis licin. Boleh pension, boleh boleh, boleh boleh apa namanya. Oh, gila oh, orang panggil hadiah kerajaan, boleh. Bila orang tahu kita ni boleh hadiah kerajaan yang banyak kerana kita ni pegawai pension, orang oh, ya, berapa dah lagi, kecek -ke sana, kecil. -ke sana, ke -ke sana. akan sekali lagi, mana yang habis licin. Jadi boleh gapo kata kalau boleh tu tapi bila mau mati boleh aku untuk anak cucu musuh-musuh aku biar kiamat habis, bila kiamat dunia ni kiamat boleh aku gapo baik. Jadi pada musuh pada sedut beri pada aku cawat terpaksa lebih baik kamu beri pada aku secara sukarela. Aku nak minta kamu derma pada aku ni secara sukarela. Kalau tidak sekorang dah apa benda kita mustafa faksor. Karena mu mati, anak mu mati, cucu mati pun dikata baik juga. Ini cara Islam bunyi mu komenda kita, cara kita berfikir. Hmm. satu perdelennya la yasawi minkum man anfaqa min qabli fat wa qat. min alladziina anfaqu min sabilillah. Sudahlah dia kempen kita supaya kita derma. Nak derma itu bila pun timing timing nak derma tu bila tu orang kata bila tak sama di kalangan kaum orang derma belum daripada Fatri Makkah dan berperan apa namanya berbanding dengan orang yang derma lepas dia tu kita balik cerita apa cerita Nabi kita pernah halau daripada Mekong Mekong-Mekong tanah Nabi, hari Nabi dia bukan nak situ dia ayo dia mok dia tu dia orang Mekong dia pun berani ke Mekah. Apa Mekah di tanah air dia. Born dia. Tapi bila dia jadi nabi umur 40 tahun dia kena halau. Kena halau duduk di Madinah kira 10 tahun. Boleh balik semula ke Mekah. Soanya nak balik ke Mekah ni bukan dekat pada duit. Nak sebagai orang miskin di Madinah nak pergi, orang lari daripada muka. Kamu nak ni, hari itu dia ada muka dia ni ambil dia, habis ke semua sekalian. Nak tu, nak banyak kerana nak. Termasuklah kena beli utah, kena beli kuda, kena beli pedang. Kerana orang muka, dia tunggu dengan golok dah. Dia golok, dia tunggu pedang, dia tunggu anak panah. Jadilah Jadi agamanya nak buat orang yang ramah, orang nak bagi muka Seri Nabi ni. Nak balik semualah ke tapi duit tak ada. Tunggu-tunggu-tunggu ada ayat Rasulullah, aku tak ada apa-apa nak pergi ke muka. Nabi kata, aku tak ada juga apa namanya menangis. Jadi, bolehlah minggu tu Tuhan kata, kalau nak nak derma, derma dulu. Tika tak tertulah, Muhammad ni, benar kau kalah, benar kau kalah. Tika tak tergelak, timbul-timbul ni, tika ni perlu kamu derma. Nak nanti, boleh muka jatuh, pesan dengan Nabi, baru nak derma. tu ramah lah, kalau boleh Dermo-dermo ni, kita orang butuh. <gül> kita orang butuh, kita tak ada, kita temui dermo. Mana kau Muhammad ni ambil impas mula, kaluh pada dia, tu biar. Tu kerja aku, tidak kerja mu. Kerja mu ni, orang dermo. Nak menentukan, kalau Muhammad ni, kau ni kerja aku. Bila nak putus, tak kena gayu, dia mau dermo-derma. Tak kena gayu menanya dulu, aku nak dermo. Tak lama, tak berhenti ke mana. Tak kena. Paham oh, <João> Kalau kita baca kitab, -kitab kita pecoh, kita kita pecoh kita usul. Kita ada baca pada agama kita. Ada Islam, ada Iman Islam ada Islam Iman Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Islam ada Nampak ke kita Islam, seluruh tubuh badan hari itu nak boleh kemari ngah beli duit tambah yang kita toh tambah nutu Islam. Kita boleh cewek di Islam kotijak dari segi zahir. Di semaya kita kata Islam aja, dia kosong, dia, dia itu. Ipan di daya mat ni kita boleh cewek Islam cakap tidak Islam dari segi zahir, dari segi batin kita nak kata kata, kata, kata, kata bagaimana kemana? batin ni, kau kumnape kau dia kape kau dia Allah halaman tapi Islam. Jika misalnya sepos kepitan, kepitan yang tumbuh bermacam-macam pokok. Ada tumbuh duriya, duriya. Ada tanah tu rokong, ada duku, ada lasak, ada gambutan, ada apa lagi jenis-jenis pokok lain. Ada sekepitan seboleh boleh mana pokok. Belum berapa banyak. Pokok sekali pun kita boleh dia ya? tu bukan duriya, tu duku, oh, ini lasak, oh, ini gambutan. Ya? Tu jam berapa banyak? Oh ni jam muzium, Kita boleh cek pokok belakang banyak sekali pun dipandang dari segi bahaya daun. Daun tu menetu kan? Ini dia daun dia, pokok dia. Ini oh, pokok jambu, ini oh, dasar. Dari segi pokok, pokok belakang mana banyak sekali pun kita boleh tahu jauh. ni dia yang doku kena daun. Baikkan saling melayu banyak. Salam habib kebumi. Mampu habib itu empat bulan kamu dia kita beritahu maku habis banji atau kena api ada takut boleh cek boleh cek aku tengok empat bulan kamu dia berpahadar berpah marja maku habis pokok. kita boleh cek dia. pokok dia kalau oh, tak ada cek tak ada cek tak sedot hendak kan? lagi tergabar tengok tengok perung dirian ya, dengan perung laksak perung kubu ni supo ya batang sama batang dah sama dah gati sama gati orang boleh cek tu kena daun ya. dah daun sadut pokok Sumerah habis di tak leceh lah. orang okay, yang kita juga orang yang orang yang orang yang semayah kena bila semayah tak ada apa tu nak macam mana dia Islam tak ada Melayu tu Melayu kau macam Melayu Islam tak ada ni nak pulak-pulak ni lah Islam orang yang tak leceh Islam tak ini benda yang produk kita kukir, jangan jadi kita ni cair daun durian, daun itu tuan durian. Ini bodoh-dukuh, Kita sendiri nak cair nak cair nak berapa. Muka termayang je, kosong je. Bawa polo, kebo, bangang dulu. Maksud dekat rumah tengah, ni, ni lima, hari rumah, bus beletak tak berkat. Lawai-lawai yang berapa Islam. Mana cair nak berapa? Mana dia Islam, kalau tidak. Menayu, tak apa. Menayu, muka menayu dia bertepet, dia muka bakar. Hmm lebih awal boleh dekat. Ulai ka azam darajatnya yang telah engkau di pada waktu itu. Tu adalah semua orang tu, orang yang dermo Allah belum pada menaik Makkah. Belum daripada negeri Makkah di kuasa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, dia dermodah orang azam darajat. Lebih besar darajat, lebih tinggi pangkat, lebih bermutu di pilihan sendiri dia boleh 10 seh pun dia tak jadi 10 seh dia jadi 10 mutoh berapa semua sekali banding dengan, <tuh> <tuh> Minam, kata, ini minal ladin amkap umi bakdu apa tadi banding dengan orang yang dermu lepas pada menengah dia pering pering sama pering tapi pering yang belum pada jatuh muka pering lepas, lepas pada muka menengah beza banyak Oh, yang belum pada jatuh muka pering juga dermu juga Pas pada jatuh muka pering juga dermu juga beza dua ni banyak Kan Islam ni diajar pada kita, orang panggil itqan, kalau kita panggil itqan. Mutu kita panggil mutu. Kita pergi kedai, tanya jam apa? yang berapa orang panggil. Berapa setiapnya? 60 ribu. tengok tema dia baca si pakai jam rolaik. Eh, tak kemana. Pakci pakai jam rolet ni. Oh, eh, berapa? 30 ribu. Kalau <laughs> nak <Oleh> jugak. Tapi kalau <laughs> dia pakai ni 30 ribu. Kalau oh, esok-esok dia usah pakai 60 ribu, 70 ribu. Suka-suka, begilak suka. Tapi kalau cic pakai ni kena wujian betul gayalah kalah. Oh, kalau mak Allah Taala taala, aku bismillah. Apa dia boleh? Mutu orang. Semayan sama semayan, dia kemekos ambil muka. Bukan dia tahu Allah ke bila Tapi mutu iman ke Iman Ah ha, memang juga barang taklim nak buat kacau ha, ni kita saja. Kita diri aku limok mi kau munafik kau kafir. Dan dia berorang semua. Ini Islam ajar pada kita buat sakau dengan mutu. Dan kita ajar ikhlasan alhamdulillah Sejak daripada kita beragama atas dulu. Kita buatlah dasar. <coughs> maskuliah ambo dia. Maskuliah ambak ambo maskuliah. Ambo dia kita ajar pada orang parti, orang politik dan kita ajar pada berdawar kajian berkerjaan atas dasar hamba duit pada Allah tidak berdasar pada takut untuk guru, kau takut embi, kau takut usia usaha kajian, kau takut tak ada kita duduk cuma mata meja tu pegang air, pegang kereta, pegang apa-apa, kat telefon, semua sekali berdasar pada hamba Allah bila hamba Allah, gaji pun banyak pun kerana kita jadi hamba, apa itu ha bila kita jadi hamba abdi Tuhan kita ingat Tuhan ada nampak aku Tuhan ada tengok aku mereka ada saksi pun suka yang tak beranam kita nak guna telefon untuk peribadi kita pun tak beranam kadang-kadang kita kat telefon kursi peribadi tanya sahamku berapa orang tanya dia pun guna guna telefon kajian tanya saham tanya anak kita dia ada pendapatan ini orang-orang tidak berabdi kepada Allah Semua yang abdi pada ketua kerja. boleh gaji dia kira elam dia gaji dia kira mele tak jatuh dia kira pahala Akhirnya, duit boleh, pahala sahaja Bila masuk dalam kubur Hock PT tak ada bawa, orang boleh bawa, apa pahala Jadi bila pahala tak ada, bawa apa? Selas tinggal, biar lah ha, Ini benar, -benar begini, Islam aja, orang tak ada ajar Nak ajar laguan yang kubur, tak ada perihatan Ada sains tak ada scientific. Sebab itulah kita duk-dukannya bukan kepada nilai Semayang dia dan nilai baca Quran dia dalil selekoh dia direnak tu amun ngaji dia ada nilai nilai ni bukan kajian boleh buih tapi blekap boleh buih Bapak Allah taala di akhirat. -akhir. Oh, akhirat. -akhir. Lambat lagilah. Tak Tapi lambat pun dah kita nyataknya tu eh. Bakullah 'ala Allahusna. Tu Tuhan kata sama ada menjermo pada kedatangan tu. Pasal menjermo pada kedatangan ni buko aku janji Nabi Husna. Nabi Muhammad lah maksud aku tak sebut model kubur tapi tuan janji wa'adallahu wa 'ala Allah. Masih masa info aku berjari nak buhul hak model. Kubur model. Kubur model gap biasa kita tersebutlah. Layanan Allah dalam kubur. Melekat layan kita jumpa dalam kubur ni. Sen, ada semua. Tak ada Allah dah mati. mati, tak ada je mati, tak ada pecah-pecah mati, tak ada saya mati, tak nak pecah-pecah mati. Bila masuk dalam kubur mengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari dalam melekat kubur. Dia ni gelaran dia muka nak, nakir Muka makna huduh Muka huduh, ranga huduh, sutuk atas huduh, layanan huduh Nakir, gitu juga, huduh Huduh, huduh basuh Kita kata kadang-kadang kita jumpa marah Minta piti, ya Minta piti, ya Tapi, e, apa Kita kata huduh, ranga huduh Minta piti, ya? aku nak apa-apa Bersendirian hura huduh Setelah itu, kita marah dah dalam kubut Jumpa manakah nakir Tahu lagi, lebih teruk tangan dia ya, hantar pada benda dia tanya Lain like pada Tuhan Zafur Imaq, Islam, Nabi Nama apa? Dia tanya Man Hazar Rajul, siapa orang ni? tanya Man Hazar Rajul, siapa orang Dia tanya berlaku Ambo, Tuk Guru boleh tanya, Encik Guru Boleh tanya, gawal kajian, beritanya. orang politik Tanya, dalam teori-teori Soal Datuk, Datuk, Gapur, Tuhan Seri Semua pun sudah berlaku, Man Hazar Rajul Siapa orang ni? orang ni kalau kita biasa tu orang ni orang tu tak dunia ni itu ini, ikut diajak duduk belakang sini diaalah Muhammad jahatlah dia ni lah Muhammad ia ya, kutu dia sembah si, haltu aku tu seperti taklah haltu apa macam siapa aku tu supaya bagiannya aku tu aku Nabi nya aku minta apa semua masuk kendali hidup aku support orang ni ajar orang ni ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam akibat itulah akan dibuka lagi pintu pintu kubur kita akan dibuka kau dah depan nampak syurga. dia nampak syurga tu dia buat ni kusin. Kalau masuk neraka, ni kusin. Kalau masuk neraka, ni kusin. Ni umuhmu, Kalau duduk neraka, ni. Apa dapur, apa makan. Kalau masuk syurga, ni apa namanya? umuh, majlis, apa-apa Kita jadi segala lalu, joplah kubur tak dekat syurga tu segede, segarnya baunya, tomian apa dalam lapun orang tu tumian bang lalu tumian lalu daripada kenteng sudut tapi kalau tak kena mata hidup mana ada siapa orang ni orang ni tengok turun tak kena bayakul ha ha Nabi kata kalau tak kena aku anak-anak kedok dia kata ha ha ha ha dia lagi panggil oh ha ha oh ha ha tak berlapan ni lah matan ni beberapa aku duduk perum aku nak kata aku haribu guni buah aku nak kata gapur aku itu gila air aku telah tak kena orang ni orang ni budak aku aku nanti jadi tubuh bagimu <favorite songurry> Muhammadulloh, arti kata baik. Lain dia nak hadis dia? Benar tu ada berkuatlah hadis. Nak kita tak beri Kita kita perasaan. Sebab tu dah terjadi tak tak skira, buat usrah, buat tak ingat semua. Untuk yang biasa sekali tak kita skira. Boleh boleh ramadhan tak kita skira. Punya berjauh. Allah ta'ala khabir nama ta'ala Allah maha mereka kata, aku ni khabirun bimak ha'am. Aku ni khabirun. So, ni yang orang-orang dipanggil pakar. Pakar ekonomi. Pakar perancangan. Pakar kesihatan, Pakar ketenteraan. Pakar tu pakar. Dia kata, aku pakar. Segala perbuatanmu aku pakar. Aku tahu mana. Aku tahu sangat perbuatan. Membuat gapo, arti puk mulai ke Tutup kata, fikir mulai ke Aku tahu dengan sebab tu, belum pada memati, dia ingat Kena buat, saya buat, aku suruh, dan bila buat, jangan buat dua saja, pak dalai pun, kena buat juga, kita panggil iman. Jangan buat jadi kita ni Muslim saja, Muslim yang beriman pada Allah, lalu akhara. iman mana yakin? Kalau yakin ni, ni karo, buku iman ni ni, tapi Nabi tu sebut satu-dua karo ya, Dalam ni tu, kalau boleh buat dua karo, dia pun masuk abdi lain. Lain. lain. Pertama, atas dunia ni, beriman benda Allah. Bumi, hak dia. Sangat hak dia. Tentu-tentu kata, gak apa udara, gak apa oksijen, tak apa dia berlaku. Pas kita ni pun dia juga. Jadi bila kita sedar bahawa kita ni hak dia, hak dia. Bumi hak kita bejok lah, hak dia. Anak hak kita ada. Bagi kita boleh rezeki anak pun, hak dia, hak dia, dia berlaku. Kajipan kita, kena tu dia muka membuat dia. Akarat anak, lah, memang juga. Iaitu akarat untuk balas. Sengaja orang-orang buat akarat untuk pembahasan. Hmm. tu dia, pada sunda, tak tak dia dah aku. Muncul Tuhan buat asara. Kalau Tuhan tidak buat asara untuk balas mati atau mati, mati atau mati, balik kata ini hidup. Paham mana? Hock demo doh, jok mudo, pak tua tak lagi boleh, tak lagi kena dendam kaput jadi paham mana? Kau yang nyanyi, dia jok mudo, pak tua nyanyi sok mendadak Jadi sedikit yang sok mukut. Hock kenal nyanyi, kaput tidak nyanyi, jok mudo, pak tua pok juanya nyanya juga dia muda paksu kainak okay, sana sini. Pambilah mati batu senyap lagi. Pahlah mana? Kita susah payah. Bodohlah kita hidup semuanya. Bodohlah kita duduk, tak curi. Kanak apa ben tak curi pun tak disik, tak disik Kalau tak curi susah tapi boleh sedekah. Tak apa. Sebab tu Allah Taala kata minta sawaap kenapa? Sawaap amkar, sawaap men muji, tak salah sekali. Kanak apa pandai aku tolong akrat. Mohonlah wajah tu buat gini. Hmm. Tapi ingat asal keluar pandai lah siap. Mereka buat adu ini sendiri orang, -orang jahat menjadi terkacat, dapat, ya? Nanti. yang jahat jadi tercacat dapat. Betul. Jadi sendiri Allah hak hak dok kenanya dah orang. Tak apa, tak apa. Jadi mananya dah kita tapi akhirat -akhir lagi pun dakor. Lah, Bila masuklah akos, kalau pahala kebajikan dia tu tu yang kita. Orang, orang jahat jahat tu boleh yang boleh pahala, maka pahala dia tu untuk kita, untuk kita akhirat. -akhir. kalau tak habis lagi, dosa kita dia tu, tu yang ambil, ambil topak sampai. Geng ada. Ha, ini cara ajaran Islam untuk kontrol. Lalu-lalu panggil basuh otok. Bring wash, bring wash. Bawang panggil bring wash, basuh otok, basuh. Islamlah dia ya benar-benar membasuh otok maksir. Daripada syiri menjadi tawheed. Daripada malah jadi rajin. Daripada pencu jadi berani. Kerana dibasuh otok di Islam. Habis <coughs> itu soal. Tampaklah. Man <coughs> zalladhi kudullahu al-raban lepada saudara nyonyo ya. Mangga la disebut qulullah hakkan hasana wa ridha fa huwa wa huwa ajkal. dermo-dermo ni bahaya sak ada orang budak kecil kalau boleh sekut sekeping Kita dak susu siapa susu Susut belakang free boleh abang dia. Jok kecil lagi manusia ni memang tak suka buih benda tok orang. Bila kita berkata, wah oh, orang tua ni kita ada bini, ada anak, ada ternak. Takkan nak pada kepada we. <tuh>, budak kecil untuk dia seorang yang terdapat budak. Jadi bila kita besar, tiba-tiba Allah SWT suruh dunia. Mekir banyak kita. Akhir sekali dia kata gini, we buten je lah. Tak sebab we buten kat tu. Kita tengok cara uslu, da'wah kita panggil. Cara kita nak dakwah, orang nak kemping orang yang supaya orang yang tahu. Agama Allah kita boleh guna perbagai cara masuklah mengguna bahasa. Mana kata ni? Ya Allah, siapa dialah orang yang sangat beribadah kepada Allah? Aku ni Allah tuhamu. Aku minta menunggu derma. Tak sahih. Tak apalah ngam aku saya ha, nak kata bagaimana? Beribadah Kalau kita duduk kampung perang semua, kita lah miskin. Ibu kita miskin, dua kerja di sebuah syarikat. Orang bagi dia tak masa wajib buat kerja sekali. Tiba-tiba tokek syarikat terlalu mahu kita, dia kata mama, abang aku tak ada piti. Wira saya seratus iya, aku tak ada piti, tutup piti. Abang, kita yang blan-blan meski pun tanya, wih, timur, wih, suban lagi jual. Tokek kita nak putih, malu aku, putih, tokek aku, malu aku nak putih, seratus iya, seratus iya. Bini, kita pun tak payah berfikir banyak, ambil gelang, ambil, dapur, kejuak, kejahat, ambil kedoh dia kalau orang, orang kalau orang mesti nak mai butek asyik dia ayo bukan mesti tapi kalau kau kaya mai nak nak selia oh tak pernah lo pulu oh itu mohon itu kalau kau kaya ke butek kita kita rasa bangga kalau kau kaya tu pun mai butek nak aku ni kedapapi bagi saudara duduk cuman royak lagu oh tokek mai butek nak aku ni sampai menitik tu royak dia bunyi baik bunyi royak baik kita tanda tokek kaya kat kita aku dua belas min aku dua sampai min Allah paham anda lebih kaya pada suket okay. lebih kaya pada segala -gala. sebanyak mana ada di atas dunia ni, buat dia berlaku, dia buat dia buat nyur, dia buat kelakot sawit dia buat getoh, dia buat timur dia buat gas, dia buat petrol, laku bom semua Kau dia berlaku, kaya kalau amat, tiba-tiba nampak, minta dia suruh jermut, lihat dia kata, gini atas awit jermut, lalu ibu tak kaku Allah ajaklah Islam cuit hati manusia supaya manusia roh rekuk tu buka petak. Mana kalau orangnya sampai buta pada Allah ni qalbuh hasan, bukan qalbul hasan, cuma le aku bayar balik. Dia aku beli empat ganda lagi. Seluk di atas ikhlas ke ikhlasmu, oh, <tuh> qayyidallahi fa'ulahu. Kalau ada orang ibudanya dekatku, beli dermo lah maksudnya, maka aku akan bayar balik di empat ganda walahu ajrun karim. Sampai itu ada lagi pahala yang baik malah ini pak ganda kalau beri 10 ria beri 20, 40, 40, 100 ini tentu ada ikhlas ikhlas jadi sampai itu ada pahala lain pahala pahala pahala itu yang tidak ada kepada wajarimun Alam. tapi tentunya pada balah balik ada pahala protoket tak dilihat lah. untuk bertang 100 ria ya. dia kata menguruskan aku bayar Bayarlah. aku bayar hari bayar gaji aku bayar saya bayar saya bayar sudah bayar dapat dia sama. Tika-tika dia aku bawa bawa lah anak bini di kum. Ah, toh toh toh sedang lah. Bayar pagi saya berbawa anak bini di kum dia. Air raya gayo, kuih kuih dulu, kuih beruang berfenok, kuih anak binny. Oh hmm. ha, ni, oh sedang apa ni? Oh apa buah mulu yang tidak tertolak kan? pandai. Piti dia bayar pagi dia minta lagi pada kita di kum dia. Itu ini tu. Allah tak anak janji kita mana mana orang jermu kan aku. Aku balik-balik, yo bois eh, dengan cakap ni Pak dan ada lagi buah tangan yang lain. buah tangan yang wakayu, sekalipun ada buah tangan situ, tapi buah tangan gak. Nak tunggu tangan tu ambil lama, ampuan tu, wakmaten masuk şey. masuk, pilih ambil sekejap, wakrikan. Waktu yang kita kapu, tapi kalau wakayu, gak dia buih balang situ pada pulau ketabu, pulau koto, Dia itu kaplo meneb, itu kaplo apa namanya tali udang mahal pulau. Kita balik, umur tak to tapi dia itu sokok orang, biar jujur gitu dalam tengok Macam mana? Tak tuhan, beri kayu. Tak sujud pun lagi tak ada Allah. dua ya maturkan minyak, maturkan air, kesan, rumah, najis, mubai'iman, ibu surau, muriyau, jannah, dan terjemih di tahdil ana Rasul. Kalinak ia zalkahul kubroh. Yang tinggal, tuan kata. Aku nak minta membuat kalut. Buat. Kalau, buah, aku suruh tinggal kalangan secara iman. Faham okey, sebut saja. Saya yakin. Biar tentu benda ini mari daripada aku membuat karena aku no. maka mu'umim dan di akhirat. Dia kes semua. Islam dia kisah di akhirat. Kau ini yang jadi, jadi tak kenal orang yang tolak Islam. Tolok Islamik Bangsaan. Tolok Islamik Demokrasi. Tolok Islam. Islamik, nasionali. Tolok Islamik. Dapat oleh pomin sosial ni Allah SWT Ambil dapur sekali tu je dengan akhara Sedangkan akhara ni bagai tu Kalau akhara ni dongan Tak ada apa Akhara ni bagai tu Satu daripada Buna Allah SWT Jadi dia berdepan akhara tu Ialah muakalah orang Olamu'min Baik laki Baik kuat Bu'minina Bu'min laki-laki Bu'minina Bu'min puan kuat Bu, Mu'ni Cina Mu'ni Melayu buk. Mu'ni Arab Kasakan Bu'min Bagus ku buat akhara tu mau boleh tengok nur cahaya Kalau um, kubur di akhirat ni, tang tak ada habis dahulu. boleh tak ada tang, tak ada kelak akan. Agak nak belakangkan. Lah, tak sempat dia belakakang. Itu waktu kampung di Kuala Lumpur. Saya naik baslah. Saya tak apalah. ambil Tumbuh di dia pun pun katalah anak kita tak begitu. Cukup macam hari curah saya kena kelak tak orang yang pergi lakukan ikut ni ikut ni orang lain ikut tu pergi kita tak nak lakukan kita akan apa umur hayat tak ada di Kuala Lumpur terubah tak ada orang tunggu nombor selepon tak ada pipi dan paket sebuta nak tambah bakat ni tak gimana teriuk lah jawabnya teriuk lah teriuk lah awan weh awan weh sangat jawab tu atas dunia curah macam yang saya lakukan akhirat anak kelak tak cuba kita duduk menungu sekejap orang ini boleh sebut menung kita ni nak habis daripada Zal Kadda 28, 27 pada kanan ayat lasar pen eh. masuk boleh Zal Hajjur boleh haji ke dalam dalam kerja-kerja haji lain pada itu ini hukuh hukuh ni satu daripada kerja amat daripada haji Al-Hajj Arafat hukuh ni penting tak penting Nabi kata haji-haji ni hukuh Arafat hukuh mana-mana duduk haji bila kita pergi ke Mekah hari kita di ke Arafah duduk sini nak duduk cacang kalau nak duduk comok duduk tidur kan yang pentingnya mung kena upuh kena berhenti segala kau pergi atas hidup mung yang Kasi, untuk, buah -buah Makanya, itu, ada saya kalau tu untuk aku buah-buah tak usahlah makan minum kacau tak usahlah sebab tu kita dia minta posa kita duduk sini kita dia minta posa yang bersebut minggu lepas tak dapat usah kat jawabannya posa lebih lagi satu satu bulan sehijang kalau pagi dia lama tengok kelana-nya, akhirnya satu. Akhirnya satu alhamdulillah jatuh. Kita lebih tak puasa. Bila kita puasa, akhirnya kita menghentikan riat dan fikir kita. Fikir kita, moduk kita, dekut kita, kita berhenti. Allah tak makan, tak minum, tak merokok, tak dapur, tak merapok, dan kalau boleh kita duduk atas masjid. Ajar diri wukuh. Kalau orang di Mekong wukuh di Arafah, kita start daripada Satu hijau ni Kita diminta posor Posor sebagai daripada Uduh Menghentikan kelihatan kita Nak beri kedai Nak jual lagi Tapi biarlah Ada beza sikit Di antara Apa namanya Di antara hidup kita Dalam bulan hijau ni ada Biar ada beza sikit Dia nampak kita ni muslim Biar orang cek Dia ni nampak bawa Sebeh bertangan Nampak Pakaian pun Putih bersih, bersih Biar orang boleh cek Bahawa kita Dia nampak Dan jenis mukul lebih lagi bila mari, sembilan. Dan sejak jalan tupak. Lebih lagi kita ada minta posong. Orang yang ada muka comok anu pada aku. Kita duduk sini, comok anu di masjid. Kita boleh. Biar ada kita menenguk. Kita guna jual duduk di atas masjid menenguk. Ini belah mana aku menjual ikan-jual ikan lah. Boleh pergi saja aku, aku pergi sekarang dengan pahala. Kebung-kebung lah, Maka gaji, maka gaji lah. Dia akan pergi belah mana pergi. Juga boleh laji. Lepas tu, boleh gaji, bahawa boleh gaji sepano mata yang nyeru nyeru bumausah. Masuklah aku bulan, boleh punya juga kalau tuh. Biad kalau saat kita dah mendengung gitu, jangan yang jadi kalau mau pokai tak ada break, ni. tak tahu lah pano ni, ya. tak ada Biar tak ada jangan. Uh, anu perlahan ini yang kau panggil brainwash juga lah. Pasu botok, pasu botok ke islas, pahit is. Ajar kita hidup kita ni tertipi hidup dunia ni meta. Ada semua tak ada tak ada bersamaan mati ada sepengaja orang-orang yang tahu mati sedih dan berlaku Tuhan ini banyak tahu ada sepengaja dapat tuan-tuan ketik nyanyi ketik banyak juga Tuhan buat orang-orang <tuh> panggil ada seseorang ada seorang ahli seseorang para sentap dia kata mati-mati ini sepuluh lumbu semua orang tutup mata mati ini ibarat sekolah sekolah lumbu tutup mata dia gede empuh orang kena kau kena mengubur dia mati. Kau terpaksa. Jadi mana filem mau ni biasa jadi mata, mata tuduh ini mahu caput. Kau tu kenal ni terpaksa terpakai dia nanti tu dia benda tu. Jadi kita duduk situ, insya Allah kita ingat. Molek, bawulah kita ni ada break. Kalau kereta ada break, ada biaya. Tanya kecik kagiat, pak pak bayar. Jadi pak pakal aku meja Kita desktop. Ini pak lah aku meja. Pakai jawab gili berakon. Jadi dia inilah orang panggil. kami tak puas pada Allah taqwa kepada Allah itu ketakwaan apa gila. Akhara alu aua mu'min bain ladhi bain pu'a bangi kubur daripada kubur yas'anum bain ajhihi wa bain. Cirulah akan ciru nuru mereka akan blok depan baik takkan baik. Nur cahaya. Kalau tengok al-tafsir, tafsir tahiyamah dua. Pader macam-macam tafsir. Cahaya mai dua. Apabila buah setiap hatinya ialah nuri hak nur atas dunia ni. Quran diri itu nur. Quran kita baca ni jalan banyak-banyak nama waktu turun binago dia ialah nuram wa anzalna ilaikum nuram punya. Waktu turun pada Mucaib. Quran ni betul-betul aku suluh. Bagaimana kita adalah pelusuh jalan malam, buah hana kelak, belah mana tunggu, belah mana ribu, apa nak curong sungai bila adalah pelusuh tengah insya-Allah selamat tak jemilu lubang, tak sepak batu tak terpasang dan selip kita ada lampu atas dunia ni tu yang wilaku seperti namanya Qur'an Qur'an ni kita boleh cek, ni dosa ni pahala, ni moksiak ni ta'ah, ni syurga, ni laku gila, negara banyak mana boleh pergi banyak mana sekali kalau kita bunuh Qur'an, insyaAllah selamat daripada berdosa, daripada berkata kalau aku suluh tu, suluh selalu fizikal, lubang, tunggu ni suluh puhanah Hmm. jadi akal atas dunia ni sebab kita bunuh Quran, ngecahaya Quran pasal asarat tu, ya, Quran ni jadi curuh-cubuh curuh atas dunia ni, kita tu dalam banyak-banyak tafsir ya kita baca dah ahli tafsir huktu suha buah piyata hati sudahlah begitu berserau kemulia sudahlah kita berjalan akal atas dunia ni, kerana disuluh oleh Quran atas dunia ni berita baik pula Bushro tuan-tuan semua kami nak beritahu berita baik supaya kita kata kat dia siapa di sesebah kita tengok-tengok jumpa poli kita ok nak mari kepada Kelantan siapa sini anak tak tunggu PT tak ada penuh agar macam poli terapi ni dia berasa dia bertanggungjawab dia kat telefon tu budak namun sikit benski sekolah ni akhir sekali dia kata Pakcik Alhamdulillah anak nak mari Ah ha, anak mahu kita susuk keluar macet, pokoknya tak makan. Itu bushro, tuan bushro betabai macam ni. lagi anak mari. dia lewat mahu tadi kanok kanok kanok kanam bin. Ha, kita bosan snap pelusju kita tegas. Akhirat boleh dia juga bushro kemudian kamu akan lebih betabai. Kemudian jannah tu jannah kita mulai panussen tu. Asal mana jannah tu kebun ia tutup apa namanya, daun terlebak rati itu banyak, tutup apa namanya, bau tak laku panas, kalau kebun itu macam kebun orang bertah, bau apa, kalau kebun subuh malam, kerendam banyak daun, mas panas tak ada, kita boleh tidur bau huri yang apa, tutup jadi jannah itu, kebun kebun yang begitu sekali, tangan yang begitu sekali, anda, siapa tak nak panggil kebetulan orang orang yang ni kalah dengan anak-anak boleh kebong ke sana bahagian-bahan kalau kita ke Mekuah matubik daripada kawasan Mekuah tak pada hasil. rupuk pun tak tumbuh sebab so, anak-anak tumbuh diri so, apa-apa rupuk pun tak tumbuh bukan pada khasih jadi bila puji Tuhan kata anak-anak aku pergi ke kubung ia ya, menutup matahari dan kamu lihat bawah habis rancang sukanya kita dah lupi dia katakanlah kebong ketuh atau kebong sawit atau kalau begitu sekali subuh kita buat senang dan kata aku beri kemudian lah so dia nak ada anak sungai. Ya kita semua tahulah kebun riak ada anak sungai ni banyak. Ini kebun yang tidak ada air. Khali fiha muaka kekekang itu. Dzalika dzalika huwa al-fawz. Itulah dia kejayaan yang itu. Kita nak sebut kejayaan, kejayaan niaga, kejayaan politik, kejayaan bu rumah tangga, kejayaan itu sebenar. Saya kata kejayaan sebenar ni, kejayaan sebenar ialah akhirat kamu di syurga. Kalau atas dunia seribu jaya akharap lah nak aku nengok apa nak balik ke kampung kampung tak ada aku sudah habis kalau pada masa jaya es benar pada anak-anak kita belajar ilmu eh ilmu bala'ah dia kata zalika ni mubtada huwa mubtada luo mubtada mubtada ni kita panggil berapa dalam enam kita kredikat luo buih pun setepak kredikat ni menandakan semua dia kata ni hak sebenarnya jaya lain pada ni hok muda patut berjaya meretohlah kebonglah mengego politik je hok hok mung patut berjaya biar tentu hok mung berjaya di dunia ni sini jaya je dunia kelihatan dunia berjaya selain masa akhirat kalau tak pening berjaya hok nyanya la fa'ilati khairin <tuh> ba'dahu <tuh> na wala syarr fi tak ada, tak, tak, tak ada comel sikit abang sebagai molek kerajaan tak jadi molek bawah mana molek tak jadi molek kalau tak pada molek tu mengaku wala syarra syarim syariba'dahu jannah. Allah mana wuduh dekat dunia susahlah, susah bab mana wuduh susah dekat dunia ni pun kalah pada dunia ni ada syurga, syurga, wala. La khayrata illa khayrun ba'dahu na wala syarra fi syariba'dahu jannah. Itu bagi agama muslim. Melayu muslim China muslim India muslim amaksudnya sebut China, Melayu India atas supaya kita lecti bahawa bahawa ada kata Melayu di sini. Astagfirullah. China di sini siapa? itu kita tidak toleh. Al-Qara'ah salah tu gab kau ni. So, dia menyapu munafiquna wal munafiqun alladheena aamanu duruna naqbis min yurisul. Bila tu yang sebut orang mukmin, Tuhan yang sebut pula tandingan bagi orang mukmin namanya munafiq. Tu Tuhan bagi orang tiga, mukmin, munafiq, kafir. Tak kira mengaiu, tak kira Arab, tak kira Cina apa, kalau hak tu dia zahir batin tak bagi mukmin. Kalau tu luar-luar, jalan-jalan lain, menafik. Kalau tu langsung, tapi Tak percaya siapa, siapa, siapa. Kalau pergi orang umum, dia sebut saja. Atas dunia, lah mana, mumpanah. Tapi akharatlah, aku cadang cahaya. baik kalau menafik, sama ada lelaki, sama ada puan. Orang menafik, akan mangi orang umum, akharatlah. Untuk luna, nabtadisminul. Tunggulah kawan sekejap, kawan tu akan cahaya. Kalau ada nyonya, orang layu situ Kalau cakap kamu agin ambau baik, dekak baik. Kalau punya kamu ambau, lima pemiminyadekak semua pemiminya. Akanlah cua. Depan, kena, kiri itu cua. Gagap dia menggakir hal tersebut nyako. Depan, kan, kena Baik pada kamu nafiku. Kadang-kadang oleh sekelamin, tu lekinya mung binnya munafik. Kadang-kadang sekelamin binnya mung tu lekannya munafik. -munafi. Kadang-kadang sebuah umum. Ada mumi ada kafir. Sebagai kapung ada mumi, ada ya, kafir. Capu bau ya, akar. Akar dunia. Akar kelop. Hukum nafik bau kubu belakang. Makudin nak jalan juga. Jemito sama mumi. Unguru um, na nak tunggu kawan kawan, kawan tu percaya. Boleh kita kapu balik suramanya. Ada bau lapuk ada. Kau bau lapuk senjata. Hock tanah lapuk dia ada tu melaye ya. yang cepat kan, kawan tu dia Tu gambaran akhara ini. mana guna Al-Quran dunia ni cura. Kau tak guna Al-Quran, guna kebangsaan, guna berapa. Belak pekat, nak berjalan akhara-berapa. Minta kau mu'mi tunggu sekejap. Itu kata kawan-kawan datang Nabi. Terkait itu lah. Qilal jiyam wara'atun pertamiah sun. Terkait itu malu ni suara. Duh lah mana kuwa manu Tapi, ir jiyam wara'atun pertamiah sun. Hei, kau juga minta nak untuk orang Balik semula semua dalam dunia lah. Kalau mana ada cahaya tangan. Dia bukan dibeli sini. Dia buat sahaja-sahaja. Jadi, Mung nak cahaya juga. Balik semula ke dunia. Irdi'ang warakakun. Balik semula ke dunia. Faltam Yesus Nurah. Cahaya denung. Cahaya. Bolehkah balik ke dunia? Orang oh, tua pokok tengok orang oh, tina muda sengit. Tak ada nak buat. Kita kata beginilah pakcik. Jadi muda semula lah. Tak ingat <laughs> begini. Amur muda. Amur muda. Pakcik duduk sengit saja. Balik jadi muda semula. Sudah ada barang tak boleh, tapi hati Pakcik Allah mu'awaih, wajah-wajah buat pelukuh hati. Tengok berapa dia orang muda, eh? Jadi bila kita turut, nak balik tak boleh jadi muda? Di akhirat kelepoh lah, dia tak boleh balik walaupun disuruh balik, tapi nak paca nak suruh hatimu, lukuh lama atas dunia kita nak melukuh hati Allah, nak melukuh hati belakang, nak melukuh hati Demi Muhammad hari ni, hari ni jadi hati pula, lukuh ke hati. balik semua dah dunia kalau tak ada balik, mak turuh dah musim Ya. kalau kira kalau kira dakwah tak cukup lekat dalam Quran tak aduk kalau tak ada tak aduk sebanyak mana berlaku Tuhan nak wayak siap lah pada manusia dia wayak habis maka kita takkan manusia nak terima, terima setengah terima Allah ya, setengah terima berkenaan pada Allah <tuh> sebab tu bila kita sebut la ilah illallah ada Tuhan yang sebenar kecuali wali Allah tak ada semua hal yang sebenar kalau sebenar semua hal ini, maknanya Tuhan ini banyak tapi kalau sebenar, insya Allah hari itu, jadi semua hal anak, bini, pakak, sabak, fiti, emas semuanya, baru yang orang semuh dah orang-orang yang ada tak semaya, saya boleh fitih orang-orang yang ada tak tutup kedai kopi saya akan boleh piti padahal, dia kedai kopi dia dekat masjid ada bel, tuak, klik tengok dia, petok tapi dia, dia, dia tidak tertutup kedatuan takut bimbel yang baru. Uh, Ku biru tegalian. Tapi kita boleh boleh tegalian. Asal kata dikebasan. Kau tu dikebain yang disuruh tikus tu di di bentang atau dilapuhkan. antara org ni entah org yang um, nak monafit um, nak bunjadi di bentang di, di, itu kecilan lahubah. Cilan ada itu batin ruh firman sudahlahnya rahmat. Bangunlah ini ke dah. Susah luang azan. Ani gambar Yang akhlak lu ya tu nak tafsir pun aku tak boleh lagi. Tapi kita getilah. Bila kawan duk pituk, bila tunggu, bila tunggu kawan kata wei kau suka nak demo, dikotung, mari habis tengah. Lek sana tu syurga, duk dekatlah. Luang dekat macam-macam aja. Agak santai. Tok nak santai-santai pun. Duduk tunggu-tunggu meet up nak keruh orang ada caik tepi tergak. Baik. Dini tengok juga gelap, pekat, enggak susu hanya sapanya dan menderita dalam kerapu. Itulah dia kau yang kau maling. Yunadu nahu alamnaku maqfil. Yunadu nahu alamnaku maqfil. Kalu bila, walakinya kau benten tu, aku Bila enggak mari tabe tengok pada benten tengok dia kemari. Yunadu nahu, kemari polok. Orang munafik dipanggil orang bin, Alamakum, ma'aku, bapoh, dia buat begini, kawan. Kan kawan, dia sekalipun dengan demo, kan? Kawan, dia semua dengan demo, yang Kawan, kutubu sekali, kan? Demo, tu lelaki kawan, kan? Kawan bini demo, kan? Demo itu. Jadi, dikutu, mula bakit hati-hati. Kawan, itu sekarang dengan demo, kan? Kan adik kita, dua-duanya adik-beradik, kan? Kan kita, dua-duanya mokok, kan? Dan kita, dua-duanya lelaki bini, kan? Bapoh, ya demo. Terutuk, kawan lelaki, bapoh cakap-cakap nak kata tak kenapa kena kalau kita dua adik-beradik ni -adik baru tadi ni qalu bala ketika tu jawabnya bala betul kita dua ni adik-beradik kita dua ni tadi kita dua sahabat nak pakna pakna kita panggil dia tapi walakinnakum fatantum amsak tapi dalam de fatantum amsak de demon biar ke diri kamu diri kamu difitnahkan fitnah baru ada semua sebutkan lain cepat sikit Pertian. Dan ada pasal tak lah ya. Asal makna fitnah ni. Tepat ayat macam ni. Ayat wa'adhaf ala nam. Tuken mah. Bila dia bagi cici dia. Cik. Coba tengok cici ambil ni. Mah -ma lapeng. Mah smilai. Kau -ka suasa. Kau berapa. Maka dia biasa. Jaman hari tu tak berbubuh. Ayapi. Cel dia cakap ni ayapi je. Oh, dia kata makcik. Suasa. Banyak teman tu. pada dia Suasa. Ah oh, maci, ceci maci ni marak kan, masmena rugu mah. Lakai, At itu fitnah sila, fitnah maknanya nak duga kan? Dah banyak banyak benda, dunia semua fitnah, fitnah, fitnah, nak duga. Jadi kemarin yang rasul contoh, apa misalnya? Anak kita sekali tahun dicombok oleh cikgu dia melalui perpesanan. Eh. Sekali setahun, sekali setahun, ia pergi so anak kita, duduk dalam bilik pelajar. Pekso, pekso tulisan kau, matematik kau, sains kau Pekso adalah panggil fitnah Percobaan, fitnah Alik fitnah, alik telak pada setiap Coba. Nak tahu, aku wajar kemungkinan Jadi kerja kau duduk, kemungkinan Tika tu, apa? Tika tu, semua anak, anak kita lah Anak kita, jangan berburu, dia akan jawab Right, right, semacam Sama ada anak kita pergi pergi pekso atau tak pergi, Peksa jalan tigur. Dia peksa berkali-kali sekali, sekali Nak wayaknya nah, kita duduk dalam niun. Kalau ada semua, duduk dalam akibali, tak mati, kita duduk dalam bilik kekuasaan Allah. Melayu baik, Cina baik, India baik, Arab baik, bila siapa orang mahu dia akibali, maka kita masuk dalam bilik kekuasaan Allah. Makan berapa, sumpah kau tidak, tidak buat Tuhan. Cari titik lagu mana, sumpah kau tidak buat Tuhan. Bialah warna, kecep berapa, telep berapa, bakuh berapa, program berapa Semua percobaan, percobaan, percobaan Kalau dia jaga bilik peisanya, melaik dekat dua orang, rakyat hati Kalau mari sini, tak mari sini, kalau tak pernah maya, kalau pun kau maya sama siang malam pada tidak, kalau tidak, kalau semua peisah, peisah Buat suka dengan tuan right Buat tak suka dengan tuan-tuan, Cuma bezanya anak kita bila faksa bila bunyi loceng habis faksa seluruh petak sampai kita ni. Saya sampai kita naik. Le ke gua me Maka nak baik kita dicegu-cegu nak nak baik sekali tak boleh habis dah. Kita doktornya alhamdulillah. Tu boleh pua pada kita berbakti. Tak semaya nyisah tak kotor. Tak banyak orang lagi biasa bagi atas munajat. Tak berapa boleh kata mudah gua orang biasa minta tolong tiw kew ki sijig kita lelek ki kita ke sana tu akan tu aku ni kalau mai ka aku esok aku bisa ni buang kalau mau mai jalan kaki apa suruh timo mustani ya buat aku sungguhnya Allah ni. saya pada hamba dia dan nabi Muhammad sebut Allah taala saya kepada si hamba dia ni lebih pada moto saya pada hari. Mok kita sayang, kita nak lukuh lagi Lepas lagi, lagi cium, dakar, cium, beruk Tak ada, tak, tak, tak ada menjumpa Mok, walaupun kita kata ribau dia Kan? Anu, know Dia lalu pakai paper berapa? Paper, paper berapa nombor paper. paper? Habis piti Ada setengah rakyat ada kata Aku mau habis ada paper rias boleh Macam mana kau beli Berapa hutang paper rias Kita orang suruh tak ada pakai kata. Paper rias <laughs> Boleh kerana aku sayang kanak. Takut nak basuh air je. Berok dia takut kudi takut. Gelok. Sayangnya. Mokok pada anak. Nabi kata Allah oh, ada sayang aku ada syedih pada mokok. Saya. <tuh> Dari sayangnya. Langan bomen dia buat. Kita tak boleh, tak boleh hidup tak ada air. Air. Air Tuhan tolong buat. Tak boleh hidup tak ada makanan. Putih padi Tuhan buat. Buah, buah, buah. Dapur kita buat sendiri. Kita buat dia buat. Kita ada dapur. Ambil burah, ada juh, kemudian puyuk, caput-pujuk, jadi dah si nama. Tu yang kita pandai. Nak apa nak buat burah sendiri, tak apa nak buat air sendiri, ada. Termasuklah kaya Nabi. Nabi-Nabi ni -nabi -nabi minnah, lakat manat Allah, anu minina, izah Minnah, anu burah berada Allah, kaya Nabi. Tiba-tiba kita tunduk Nabi. Tunduk Islam, ambil bahasa buah saya, orang yang tidak menghargai anu burah kepada Allah, s.w.t. Ini semua para ini semua kepdis kat dulu dan oleh kerana hari nampak reduk kita buat majlisitulah doa kepada Allah taala kerana tu ujian pengujian yang belum kuat pada kita tidak ada bahaya alhamdulillah insyaallah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina wa Muhammad wa Allahumma rabbana wa Wahai kami, makhluk kami hanyalah dari diri-Mu sendiri. Weilam taufilana wa rahhamna. Alhamdulillah, puji dan kesenangan di kauntaksi dan pada kami. Dan aku dan dengan kuasa dari diri Allahumma qaita nu'izu ila nafika wa la nadmir. Wahai Tuhan, bila karakan bujeng mendukung kami. Tidak bujeng menjemusnahkan hari kebudakan. Rabbana ayna ka'aratu bi syai'in qadid. Allahu rahawalaina wa la alaina aitu anhu jinsu ni kana tasu janka ataa ta nuwiti allahumma rabbir robb wal a'lamu mata shajada wa itatwa wajhuka bikul bukal tepat-tepat ke bumi tumuaka yu tada'uf kangyu subhana innaka ala kulli syai'in qadir rabbana ja'alna naqina sholata wa min dzurriyyatina wa a'tina min ladunka min amriina nasmaya terjuan itu ana duduk kami rabbana wa taqabbal du'a wa la tulna Allah telah engkau kumpulkan manusia di hari kiamat. Wa, bin, wa kami yakinkan satu hari nanti kami kamu Semua manusia di padang mahsyar. Wa juma'kan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Kulit tulah kepipus bersama dengan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Yaumala yaum amal -um, wala -um, banna illa min Allah ta'ala bil salim. mana tidak ada hal tidak ada bunga di hari itu. tidak ada guna anak tidak ada guna anak pinah hari itu kecuali oleh orang yang bersih daripada urusan dunia dan goda syaitan. ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب تكبير <تصفيق>